«У цих заворушеннях винен лише сам ветінарів», – сказав герцог Еорльський. «У нього немає почуття стилю. Це через нього ми змушені жити у місті, де бакалійники мають такий самий вплив, що й барони. Він навіть не проти того, щоб сантехніки утворили власну гільдію. На мою скромну думку, це вже занадто». «Ну, все було б не так погано, якщо б він подавав суспільству приклад», – розміркувала леді Омніус. «Або хоча б правити почав», – додала леді Селашіль А то щось зараз розкітла безкарність. Варто визнати, що старі королі, може, і не завжди були з нашого кола, сказав герцог Еорецький. Але принаймні вони мали якусь позицію, на мою скромну думку. У ті часи місто було гідним. Люди були більш шанобливими і знали своє місце. Люди гідно працювали, повний робочий день, а не тинялися деінде, інде. І ми, звичайно, не відчиняли ворота, щоб усіляка сволота не проникала до міста. І, звичайно, у нас був закон. «Чи не так, капітане?» Капітан Семюль Ваймс пильно дивився на точку, де слівуруч і трохи вище лівого вуха герцога. Цигарний дим майже нерухомо висів у повітрі. Ваймс поволі усвідомлював, що проведе кілька годин у товаристві людей, які йому не подобаються, та ще й змушений багато з'їсти. Він прагнув якомога швидше відчути запах вологих вулиць та бурківку під картонною підошвою. Таця з післяобідніми напоями курсувала навколо столу, але Ваймс її навіть не торкнувся тому що це засмутило б Сибіл, і вона б намагалася цього не показувати, і це б бі ще більше його засмучувало. Обіймив ведмідь, потроху вивітрювався. Він ненавидів бути тверезим. Це означало, що він починав думати. Однією з думок, що боролася за виживання, було те, що немає такого поняття, як скромна думка. Він не мав великого досвіду роботи з багатими та могутніми. Вартові зазвичай з ними не працювали. Справа не в тому, що вони були менш схильні до вчинення злочинів, а в тому, що злочини, які вони вчиняли, були настільки вищими за нормальний рівень злочинності, що були поза досяжністю людей у дешевих чоботях та з ржавим нагрудником. Володіння сотнею об'єктів і нерухомості у нетрях міста не було злочином, хоча жити в таких нетрях вважалося майже злочинним. Бути найманцем – гільдія насправді ніколи цього не заявляла, але важливою вимогою до новобранця було його знатне походження – не було злочином. Якщо у вас достатньо грошей – ви навряд чи взагалі можете скоїти злочин. У вас можуть бути лише малесенькі милі грішки. А тепер куди не глянь, пихаті гноми, тролі та інші грубіяни, скаржилася ладія Селашіль. Села Зараз у Ангморпорку більше гномів, ніж у будь-якому їхньому етнічному місті, чи як вони там називають свої нори. Яка ваша думка, капітане? Запитав герцог Еорльський. <кхм> Капітан Ваймс узяв виноградину і почав крутити її між пальцями. Етнічна проблема. У нас така є? Ну, так. Подивіться на кар'єрний провулок. Там щовечора бійки. І вони взагалі нічого не знають про правильну релігію. Вемс на мить поглянув на виноград. Він хотів сказати. Звичайно, вони б'ються. Вони тролі. Звичайно, вони б'ють одне одного кайками. Трольська мова – це здебільшого мова тіла. І так вони люблять покричати. Насправді, єдиний, хто коли-небудь приносив кому-небудь справжні неприємності – чортів хризопрас. І то лише тому, що він, наче мавпа, копіює людську поведінку, а вчиться він швидко. Що стосується релігії, тройські боги б'ють одне одного кийками уже 10 тисяч років, навіть раніше, ніж ми перестали їсти пісок. Але згадка про мертвого гнома зачепила в його душі якісь порочні струни. Він поклав виноград назад на тарілку. «Безумовно», – сказав він, – «як на мене всю цю безбожну сволоту варто зібрати і виперти з міста, підпихаючи її пікою у спини». «Настала хвилина мовчання. «На більше вони не заслуговують», – додав Ваймс. «Саме так. Вони не набагато вищі за рівнем розвитку, ніж тварини», – сказала Леді Омніус. Ваймс підозрював, що її ім'я Сара. «Ви помітили, які в них великі голови?» – сказав Ваймс. «Там же саме каміння. Жодних місків». «Та й моралі не більше», – сказав лорд Еорльський. Почулося перешіптування, в якому відчувалася загальна згода. Ваймс потягнувся за келихом. «Вілкінса? Я не думаю, що капітан Ваймс хоче вина», – сказала ладі Ремкін. «А от і хочу», – весело сказав Ваймс. «Ну, раз уже підняли це питання, що ви думаєте про гномів?» «Не знаю, може, ви не помітили», – сказав лорд Орльський. «Але щось собак у місті поменшало». Ваймс на нього витищився. Щодо собак, то була щира правда. Здається, він давно не бачив зграй собак, це факт. Він бував у кількох гномських барах з морквою і знав, що гноми дійсно їдять собак. Але тільки якщо вони не можуть вполювати достатньо щурів. А 10 тисяч гномів, які їдять щурів ножами, виделками та лопатами, не загрожують популяції щурів Анкморпорка. Гноми завжди писали про це у листах додому, мовляв, приїздіть усі і захопіть кетчуп. Ви помітили, які в них маленькі голови? Вемс промігся заговорити як аристократ. Туди може поміститися небагато містків. Цей факт підтверджено ретельними вимірюваннями. А ви бачили їхніх жінок? Підхопила леді Сара Омніус. Вони якісь підозрілі. Ви знаєте, що кажуть про гномів? загадково додала вона. Ваймс зітхнув. Він знав, що гномів жінок бачили весь час, просто вони на вигляд були такі самі, як і гноми чоловіки. Безумовно, це знали всі, хто хоч щось знав про гномів. Хитрі маленькі чортенята, сказала леді Селашіль. Розум гострий, немов голка. Знаєте? похитав головою Ваймс. Знаєте, що мене до біса дратує? Те, що вони настільки нездатні до будь-якої раціональної думки і одночасно настільки хитрі і проникливі, чорт забирай. Тільки Ваймс помітив, як Ладій Ремкін кинуло на нього лютий погляд. Лорд Еорський погасив сигару. Вони просто приїздять і захоплюють наше місто. І працюють, як мурахи. Нормальна людина уже лягає спати, а вони все працюють. Це неприродно. Думка Ваймса бовталася десь поруч із цим зауваженням, і порівнювала його із зауваженням про гідну працю та повний робочий день. «Ну, один із них вже не буде працювати так наполегливо», – сказала леді Омнюс. «Моя служниця сказала, що одного з них сьогодні вранці знайшли мертвим у річці. Можливо, якась міжплемінна війна чи що там у них буває?» «Ба, можна вважати, що це початок», – усміхнувся лорд Еорльський. «Хоча одним більше, одним менше, ніхто й не помітить». Гаймс яскраво посміхнувся. Біля його руки стояла пляшка вина. І, незважаючи на тактичні зусилля Вілікінса, Ваймс зумів її залишити при собі. Її горлочко так і просилося до рук. Ваймс відчув на собі пильний погляд. Він подивився через стіл на чоловіка, який пильно за ним стежив, і чи єдиний внесок у розмову був, чи не будете ви так ласкаві, капітане, передати мені приправи. На його обличчі не було нічого примітного, окрім погляду, який був абсолютно спокійним і трохи зацікавленим. Це був доктор Ребус. Ваймсом і здалося, що той читає його думки. Семіолі Рука Ваймза зупинилася на півдорозі до пляшки. Вілікін стояв поруч зі своєю господинею. Знаєш, на порозі молода особа, здається, капрал морква, сказала Ледні Ремкін. Хоче тебе бачити? Неймовірно, сказав лорд Еорльський. Він прийшов, щоб заарештувати нас. Ха ха. Ха. «Ха сказав Ваймс. Лорд Еорльський ліктем штовхнув свого сусіда. Напевно, десь коїться злочин. – жартував він. – Так, – сказав Ваймс, – і здається дуже близько. Морква увійшов, тримаючи шолом під пахвою, під кутом, який вважається шанобливим. Він подивився на вибрану кампанію, нервово облизнув губи і привітався. Усі на нього дивилися. Моркву важко було не помітити в кімнаті. У місті були інші здоровані, навіть більше за нього. Та він не вписувався в обстановку. Він, взагалі, здавалося, без будь-яких зусиль викривлював простір навколо себе. Все навколо ставало фоном для капрала Моркви. «Вільно, капрали», – сказав Ваймс. «Що там? Я маю на увазі». Швидко додав він, знаючи про прямолінійне розуміння Морквою будь-якої образності. «Чому ти прийшов?» «Хочу вам щось сказати, сер». «А, сер, я думаю, що це згі...» «Нужмо поговоримо про це на дворі, добре?» – сказав Ваймс. Доктор Ребус не поворухнув жодним м'язом. Лорд Еорський відкинувся назад у кріслі. «Ну, мушу сказати, що я вражений», – сказав він. «Я завжди думав, що сторожа, досить неефективна служба, але зараз бачу, що ви завжди виконуєте свій обов'язок. Завжди готові до зустрічі зі злочинним розумом, так?» «О, так», – відповів Ваймс, – злочинний розум. «Так». Прохолодне повітря перед покою старовинної будівлі дало йому божественну насолоду. Він притилився до стіни і, примружившись, прочитав картку. «Ружо». «Ну, ви ж самі сказали, що бачили щось у них на подвір'ї?» – почав Морква. «Так, а що таке Ружжо?» «Можливо, у музеї гільдії був портрет якогось важливого пана Ружжо? І цей знак був під портретом?» – припустив Морква. «Ну, ви знаєте, як підписують експонати в музеях?» «Ні, я так не думаю. А що ще ти знаєш про музеї?» «О, багато, сер», – сказав Морква. «Я іноді відвідую їх у вихідні дні. що розташований в академії, звичайно». А лорд Ветюнарі дозволяє мені відвідувати музей у Старому палаці. А ще є музеї гільдій. Вони зазвичай мене пускають, якщо я гарно прошу. А ще музей гномів на Патоковій вулиці. І такий є. цікавістю спитав Аймс, незважаючи на своє ставлення до гномів. Він проходив Патокову вулицю тисячу разів. Так, сер, в городу вітрякового провулка. Цікаво. І що там є? Багато цікавих експонатів гномського хліба, сер. Ваймс на мить замислився. Це зараз неважливо, сказав він. Так чи інакше, ніякого пана ружо у гільдії ніколи не було. Так, сер, сказав Морко. Що я скажу? Взагалі такого прізвища ружо немає. Він знову пройшовся пальцями по карці. Той, хто наважився вдертися до гільдії найманців, має бути цілковитим дурним, сказав він. Так, сер. Гнів спалив пари алкоголю. Він знову відчув, ну ні, не трепет, не те слово... Відчуття чогось. Він досі не був впевнений, що це таке. Але воно було там, чекало на нього. Семю Левамзе, що відбувається? Леді Ремкін зачинила за собою двері їдальні. Я спостерігала за тобою, сказала вона. Семе, ти був дуже грубий. А намагався не бути. Лорд Егорський – наш давній друг. Справді? Ну, я його давно знаю. Насправді я його ледь терплю. Але ти змусив його мати дурний вигляд. Він сам змусив себе мати дурний вигляд. Я просто допомагав. Але я часто чула, як ти казав грубі слова на гномів та тролів. Це інше, я маю право. Цей ідіот не помітив би троля, навіть якби той на нього наступив. О, він би помітив, якби троль на нього наступив, намагався допомогти морква. Деякі з них важать, як. Це так важливо? спитала Ледіремкін. Ми шукаємо того, хто вбив тостунчика. пояснив Ваймс. Вираз обличчя Леді Ремкін миттєво змінився. «Ну, це інша справа», – сказала вона. «Таких людей потрібно карати публічно». «Чому я це сказав?» – подумав Ваймс. «Може, тому, що це правда?» «Якесь ружо зникло, а наступної хвилини в рісці плаває маленький гном-механік, а там, де в нього повинні бути груди, зяє дірка. Ці події пов'язані між собою. Тепер усе, що мені потрібно зробити, це знайти ті зв'язки». «Морко, ти сходиш зі мною до майстерні клевц так, капітане, а що? Я хочу роздивитися усе всередині, і цього разу зі мною гном. Більше того, додав він подумки. Зі мною капрал морква. Капрал морква усім подобається. Вайм слухав розмову гномською мовою. Здавалося, що морква благав, але гноми були невблаганними. Врешті решт клан поступився, але не через аргументи чи повагу до закону, а тому що, ну, тому що цього просив сам морква. Нарешті Капрал підняв очі. Він сидів на гномському табуреті, тому коліна практично закривали йому вуха. «Ви повинні розуміти, бачте, що майстерня гнома дуже важливе місце». «Добре», – сказав Ваймс, – «я розумію». «І ви е, більший». «Перепрошую?» «Більший, більший, ніж гном». «А, е, всередині гномової майстерні механізм. Це як внутрішня частина його одягу, якщо ви мене розумієте». Кажуть, ви можете подивитися, якщо я буду з вами, але ви нічого не повинні чіпати. Ем, вони не дуже раді вам, капітани. Гном, який, можливо, був пані Клевець, видав їм низку ключів. Я завжди добре ладнав із гномами, сказав Ваймс. Ні, їм все це не подобається, сер. Хм, вони не думають, що ми зможемо якось допомогти. Ми зробимо все можливе. Хм, я неправильно переклав. Хм, вони не думають, що такі, як ми, допоможуть. «Вони не хочуть вас образити, сер, Вони просто не думають, що нам дозволять вести справу, сер. «Ой! Вибачте, капітане», – сказав морква, який ходив у позі літери «Г». «Після вас. Бережіть голову. Ой! Можливо, вам краще сісти, а я тут усе роздивлюся». Майстерня була довгою і, звичайно, низькою, зі ще одними маленькими дверима в дальньому кінці кімнати. Під ліхтарем стояв великий верстак. На протилежній стіні була кузня та стійка для інструментів. І отвір. На висоті кількох футів над землею висів шматок штукатурки. На цегляній клаці стіни виднілася сітка тріщин. Вайм з потерносом. Сьогодні він не встиг поспати. Це було проблемою. Він повинен звикнути спати, коли на дворі темно. Він не міг згадати, коли востаннє спав вночі. Він принюхався. Я чую запах феєрверків, сказав він. Можливо, з кузні, сказав Морква. Ну тож ж, зараз тролі та гноми пускають феєрверки по всьому місту. Вайм скив «Гаразд», – сказав він. «Що ми тут бачимо?» «Хтось досить сильно вдарив по стіні ось тут», – сказав Морква. «Це могло статися в будь-який час», – роздумував Ваймс. «Ні, сер, тому що на підлозі лежить обсипана штукатурка, а гноми завжди прибирають свою майстерню». «Справді?» На стелажах була різноманітна зброя, частина з якої готова лише наполовину. Ваймс узяв у руки напівготовий арбалет. «Він робив гарну зброю». Сказав Ваймс, відмінні механізми. Він був знаменитим, сказав Морква, безцільно колупаючись у коробках на лавці. Золоті руки. Він навіть робив музичні коробки. Не міг стояти перед викликом нового механізму. Хм, що ми насправді шукаємо, сер? Не певен. Подивись, дивісь, лише яка вона гарна. Це була бойова сокира настільки важка, що рука Ваймса не могла її довго втримати. Лезо прикрашало складне гравіювання. Мабуть, клевець витратив на неї тижні роботи. Це тобі не широжиток якийсь, еге ж? Звісно, ні, сказав Морква. Це поховальна зброя. Безсумнівно. Розумієте, її а потім поховати разом із гномом. Кожного гнома ховають разом зі зброєю. Ви знали, що він міг узяти цю зброю з собою туди, куди потрапить після смерті? Але ж це найтонша робота, алезо в неї, наче. Ай! Ваймс обсмоктав палець. Гостра, наче бритва. Морква мав здивований вигляд. Звичайно, уявіть якщо він вступить у бій з ними, а зброя неякісна. Хто такі ті вони? Ну, та, та хто завгодно, кого гном зустріне на своєму шляху після смерті. Трохи ніяково пояснив Морква. Ага, Ваймс вагався. Це була та галузь знань, в якій він не почувався комфортно. Це давня традиція, сказав Морква. Я думав, що гноми не вірять у дияволів, демонів і подібні речі. Це правда, але ми не зовсім впевнені, чи вони про це знають. «О!» Ваймс поклав сокиру і взяв зі стелажа щось іще. Це був лицар в обладунках висотою близько дев'яти дюймів. Ззаду був ключ. Він повернув його, а потім майже випустив виріб із рук, коли ноги фігури почали рухатися. Він відклав його, і той почав маршрувати по підлозі на прямих ногах, розмахуючи мечем. «Поглянь, рухається як колон», – сказав Ваймс. «Заводна іграшка». «О, механізм», – сказав Морква. «Пан Клевець був майстром таких». Ваймс кивнув. – Ми шукаємо все, чого тут не повинно бути, – сказав він. – Або щось, що має бути, але його немає. Чого-небудь бракує? – Важко сказати, сер. Воно ж не тут. – Що? – Те, чого бракує, сер, – сумлінно сказав Морква. – Я маю на увазі, – терпляче сказав Ваймс. – Можливо, є щось таке, що обов'язково повинно бути у майстерні гнома, але воно кудись зникло. – Ну, у нього є всі звичайні інструменти, сер. Досить гарні. Так шкода. Що? Звичайно, їх відправлять на переплавку. Вам здивився на акуратні стелажі, молотків та напилків. Чому? Невже інший гном не може ними користуватися? Що? Використовувати особисті інструменти іншого гнома? Морква скривив в рот, немов хтось запропонував йому надіти старі штаника праланопса. О, ні, це, це неправильно. Розумієте, вони частина майстра. І якщо хтось інший використовуватиме їх, Ну, після того, як він користувався ними всі ці роки. Правда? Механічний солдат зайшов під лавку. Це було б неправильно, сказав морква. Огидно. О. Вам спідвівся. Капітан. Ой. Бережіть голову. Потираючи голову однією рукою, іншою вам сколупався в отворі у штукатурці. Є, тут щось є, сказав він. Подай мені якесь зубило. Настала тиша. Зубило, будь ласка. Можеш заспокоїти себе тим, що ми намагаємося з'ясувати, хто вбив пана Кливця, гаразд?» Морква узяв зубило, але було видно, що зробив він це неохоче. «Це зубило пана Кливця, його зубило», – докірливо сказав він. Капрала Моркво, хоч на секунду перестань бути таким гномом, ти вартовий, і дай мені кляти зубило, у мене був поганий день, дякую». Ваймс поколупався в цигляній кладці, і грубий диск свинцю упав йому в руку. «Рогатка!» поцікавився Морква. «Замало місця», – сказав Ваймс. «У будь-якому випадку, як до біса можна було загнати шматок свинцю так глибоко в стіну». Він запхав диску кишеню. «Гадаю, ми знайшли те, що шукали», – сказав Ваймс, випрямляючись. «Добре було... Ой! Упіймати цього механічного солдата чи не так? Краще поставити його на місце». Морква поколупався в темряві під лавкою. Почувся шурхіт. «Тут якийсь папірець сер». Морква трохи розігнувся, розмахуючи маленьким, пожовклим папірцем. Вам спримружився, щоб його роздивитися. Схоже на якусь нісенітницю. Врешті, решт, сказав він. Це не мова гномів, я це й сам знаю. Але ці символи, я їх бачив раніше. Або щось подібне до них. Він віддав папірець моркві. Що ти можеш про це сказати? Морква насупився. Папірець не така вже нісенітниця. З нього можна зробити паперовий капелюх, сказав він. Або човен. Або якусь там хризантему. Я тебе про символи питаю. Ось ці символи отут. Ну, не знаю, капітане. Хоча вони мають знайомий вигляд. Мова... Та так алхіміки пишуть. О, ні. Вам затулив очі руками. Тільки не кляті алхіміки. О, ні. Банда клятих шалених торговців фейерверками. Я можу витримати навіть найманців, але не тих ідіотів. Ні, будь ласка. Котра година? Морква поглянув на пісочний годинник на поясі. Майже пів на одинадцяту, капітане. Тоді я лягаю спати. Ці клони можуть і до завтра почекати. Порадуюсь, скажи, що автор документа пан Клевець. Сумніваюся, сер. Я також. Ну ж, бо вийдемо через задні двері. Морква вичевився назовні. Бережіть голову, сер. Ваймс, стоячи майже на колінах, зупинився і подивився на двері. ну капрале. врешті-решт сказав він. Ми точно знаємо, що це не троль. І на це в нас дві причини. По-перше, троль не міг пролізти через ці двері, в них проходить лише гном. А по-друге, сер, вам бережно витягнув щось із щепки, що зависла поруч із дверима. По-друге, Моркво, у тролів немає волосся. Пара пасом, які застрягли у щепці, були рудими і довгими. Хтось залишив їх там явно ненавмисно, хтось високий, принаймні вищий, ніж гном. Ваймс придивився до них. Вони більше нагадували нитки, ніж волосся. Тонкі червоні нитки. Що ж добре, все одно він мав підказку. Він обережно склав їх у клаптик паперу, вирваний із зошита моркви, та подав капралу. Тримай, не загуби.